Головні та й другорядні герої виписані жваво і виразно, що завжди імпонує кінорежисерові і додає кінематографічності роману. І ще раз хочу наголосити, мене, як кінематографіста, у цій книзі перш за все захоплюють блискуче побудовані сцени і діалоги. А ще вражає нова несподівана і постась письменниці, котра не втомлюється дивувати читача своєю багатогранністю. І завжди грає в десять рук. Валентин Марченко – кінорежисер вищої категорії, заслужений діяч мистецтв України. Київ – газета «Відомості», 5 січня 1911 рік. Світське життя. Учора в новому приміщенні публічної бібліотеки відбувся зимовий благодійний аеробал. На балу були присутні його світлість генерал-губернатор Київський, Подільський та Волинський Федір Федорович Трепов, голова міської думи кавалер Ордена Почесного Легіону, його світлість Іпполіт Миколаєвич Д'яков з дружиною, всі представники міської думи з дружинами, а також повноважні посли, купці Вищої гільдії, професура, відомі адвокати, лікарі, літератори, інші представники еліти та іноземні гості.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 розбійницький напад на майстерню Київського товариства повітряного плавання. Уночі невідомі розгромили майстерню авіаторів, розташовану в самому центрі міста, на розі Хрещатика та Прорізної. За першими повідомленнями поліції, напад, швидше за все, було вчинено нігілістами або радикально налаштованими представниками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 Грав на роялі. Віктор грав на роялі і думав про те, що це була б непогана фраза для початку роману – любовного. Адже любовний роман був для нього новинкою, чимось забороненим для його прагматичного розуму, чимось суромістким та недоступним, жадібними ніздрями і всіма, звісно, Фібрами душі він відчував терпкий аромат парфумів жасмин. Це було диво, наскільки збігаються смаки в усьому, навіть у виборі аромату його улюбленого.